footer Se poder afogar na ardora dunha misteira Baixamos a música de Xavier Díaz para darlle a benvida ao noso colaborador, amigo, eh, Quique Enrique Fernández. Está a outro lado do fio telefónico, seguro. Moi boas tardes, Quique. Boa tarde, boa tarde a todos. Veña, benvido, moitas gracias por, por acompañarnos. Hoxe estás desplazado na capital, sí. non? Si, sí, ademais está un tempo de, de trono pero se pode caer unha treboada de lúa por aí pero bueno, eh, fai falta algo eh? o xa sea que mm, mm, é necesario porque mm, choveu pouco e eh, eh, bueno, a froita e eh, todo isto pois pues está Ajá. está atrasado, está atrasada Bueno, pero muy pero bueno. Entonces a tú a, a tú visita precisamente a, a, a capital da muralla galega pois pues, eh, eh, bueno, de lecer ou de para sí, de bueno, de rutinario, hacer compras e eh, tal. Como sempre que vas, pues te isa uh, tempo mes o menos. Sí, Más sí. porque tedes algún amigo que ver eh, por aí de Claro. Claro, claro, claro. Bueno. Eh... E bueno, pois pues xa digo, está un tempo así de, de treboada ¿eh? en calquer momento, pois pues, pode pode caer pode bueno. unha descarga, esperemos que non se este de... de... Que veña con mal que veña des mansinha, non? Claro, que non veña con gra... se chama o granito na no? no? sí, sí, non? Si, veña... si, que non veña con granizo, que o granizo sempre pode granizo creo que a Saraiva, non, en galego o algo así non sei agora xa xa xa, bueno, granizo, xa está. Exactamente, si. Sí. Enténdese nos ven, o sea que aínda que traduzamos ao castelán é igual, o que que que, que comunicamos. Sí, bueno, o sea, pois pues nada. Que... Querét... Voy... había un había un tempo que non falábamos contigo, pero que todo continua a decorre, está decorrendo ben, non? Sí, eh, sí, non hai así grandes novidades, por eso tampoco, mm. eh, bueno, houve unha feira grandiosa aquí en Cervantes, non sei se si, se si, eh, Fernanda sabe se informou seguramente que na feira de Gando que se facía moito que non se celebraba, creo que é o segundo ano e foi moi moi concurrida, non? Houve moito bueno, moito ganado, moi, xa, pues, un pouco, aparte que, bueno, pues, aparte do ganado, pues, hubo máis cousas, e, esto está moi ben para revitalizar, digamos, o que é o rural, non? Todo... Sí, sí. todo a animar un pouco a xente para que para que se saiba que, que o rural existe, non? E, verdadeiramente, pues, foi unha feira en Cervantes que precisamente non era onde se celebraba a feira, porque Ferbantes é conce dos concellos máis grandes de, de Lugo. Uh -huh. Pero incluso un habitante era bastante grande, pero sin embargo o concello en San Román que era digamos era o alto concello, é un concello pequeniño, o sea, era máis pequeno que, que incluso que Quintos, por exemplo, que é unha parroquia ou parroquía, practicando... o sea, de xeito Eh, o que facendo de Concello era San Martiño da Ribeira, que queda bueno, pues a mitad de camiñente na área de Ferreana na, na, na carretera, na uh, estrada uh, que ven aquí uh, uh. Eh, bueno, ali estaba a Garra Civil, estaba toda, en fin, era, era digamos, San Martiño da Ribeira facía, porque estaba aquí en Doz que era un tamén unha parque grande, pero bueno, aquí Cervantes xa digo, ten un Ten unha cantidade de... Inmensa, non? E logo ten... Pois pues, pues, unha gran parte dos ancares, non? De todo... Do, o sea, de Dos do ancares, pois... Pues, Piornedo, por exemplo, Pois pues, pertenece a Cervantes, non? E toda, toda a zona... Toda a zona de... Eh... Das campas, non? De Campo de Brego, Campo de braña e todo isto... Onde está o club Antalcares e todo isto, Pois pues, pertenece a Cervantes. É un concello en extensión... Bastante grande. E eh, eh, bueno aquí temos un pequeno monolito ha saída de nadie, incluso que eh, bueno, saída a unos a, 10 kilómetros poñamos o... Tamais, de eso, 15, 15, sí, por aí unos 10 kilómetros eh, onde di que aquí nace o don Miguel Saavedra de Cervantes está, está, <risas> además está na, na estrada, non? Sí, sí, sí, eh, sí, hai documentación, de facto, xa lembro que eh, un... un, un un periodista de Abote Galicia, que eh, Moure Marinho que era de Monforte que era esto eh, magistrado, non magistrado, esto era notario sí. notario eh, escribía en Abote Galicia tal, en, t, tiña bastante documentación de que Cervantes era onde demostraba que Cervantes era galego, e de feito eu sei que existe eh, máis conheza a casa de Saavedra en, en Cervantes o sea, uh -huh. entón pois pues, é pues, eh, Mm, entón, incluso fala de falaba de, de las montañas de León E tan unha serie de cousas Que máis ou menos miñan cadrando Cosancares e por aí eh, Logo, incluso, o, o seu patrocinador Que foi o Conde de Lemos ajá, ajá. O que escribiu El, el búho gallego Pois pues, pues, pues, A quen que dedica, digamos, o Quixote Dedica yo o Conde de Lemos sí, sí, sí, sí. Pois pues, tamén, eh, digamos O eh, significativo, non. Eh, bueno, mm, pasa un pouco como con, con Colón tamén, eh. De, sí. Hay aí hai que foi Pedro Madruga, outros din que tal, bueno, aí sí, sí. eh, por aí. Hai bastante documentación incluso de que foi Pedro Madruga o o que estaba al Colón. Aí sí, a, a, a cuestión científica sempre difícil de, de... É difícil de contrastar, sí, sí, esa, pero bueno, mm, desde todo mm, o que está claro é que mm, Cervantes, o apellido Saavedra, é propio de Galicia, non? É, é sí. Cervantes, pois, pois temos o Concello Cervantes, de logo un alcalá de Enario, como non fora por <risos> por circunstancias de que, non sei, os paises desplazaran ali, ou que fose, xa moi complicado, sí, sí. pois eh, pues, Cervantes é eh, eh, eh, tamén propiamente galego, non? Sí, sí, eh, sí. Eh, bueno, pero bueno... Aí sí, está, está o, a Por lo menos o, da, o, de, o dato está, non? Por certo, eu, queria, eu pensaba que te, te acercabas precisamente a Lugo porque eh, en, desde hoxe comenzan unas xornadas que chaman cume tapas erótico do, di, a, de, do día 21 hasta día 5 de xuño aí no de... Eh, é para comer Lugo e entón, claro... Pues, sí, eh... hai moita actividade eu estuve, estuve uh -huh. falando con un amigo xolleiro que por certo me explicando que vai a fechar, non? Porque o pequeno comercio está no, está no afundido claro. por o centro de lugo, coñezose bastante non? o lugo dentro de murallas sobre todo sí. están sechando moitos, moitos comercios sobre todo pues, comercios xa non incluso xa non digamos os que, non, os que pagan a lugar, pero os que non pagan a lugar incluso tamén vanse se xubilando en, en, en, o suyo, xa non hai relevo porque tampouco se vai rentabilidade, non? No, aparte de que o, mm. o propio COVID ou sea esta pandemia tamén sí, sí, fixolle sí, sí, moito daño eh, precisamente sí, sí, a todos que, Eu estuve ali na despensa do SAC, é moi amigo meu e tal mm. eh, eh, eh, Tenlle moito cariño ese sitio porque inau, sendo estudante inauguramos o bar álgico pai <risas> polo ano eh, setenta sí, ou sí, sí, sí. era un crío, non? Pero bueno, eh, en, en carambos menores era un único que non servía un Un chanqueiriño de viño, a tarde nos daban as tapas, entón claro. íamos alí e facíannos uns bocadillos moi chulos. Sí. Entón pues, teñía moito cariño. Entón agora pois pues, o fillo pues, retomou, xa fai tempo, pois xa da despensa da xa, entón pois pues, ten ali pois pues, produtos ecolóxicos, e cousas destas que está uh -huh. moi ben. Eu creo que o entrevistarades algunha vez, non sei se Sí, posiblemente, si, si, si, pero bueno, que está justo fronte á librería Aguirre. Casi sempre que vou por lugo vou por alí Porque bueno E entón comentanxe non? ese detalle De que as dificultades sí. do COVID e outras cousas Pois fan que efecto feito dicioneu Ten isto por meu pai En este caso concreto non Porque uh -huh. eh, tal, pero non Non hai rentabilidade Porque tampouco, o sea, non é xa o feito De que agora xa o COVID Pois pues, bueno, pro xou É que non é unha cuestión de rentabilidade Que a xente non non ten, como dín, no banco, no banco. Ah. o xa, sea, realmente que non hai cartos, pero bueno, dicen que non hai liquidez pois, bueno, sí, sí, sí, non, hai, pues, non hai liquidez A cosa vos, está tetos, desfallecendo, non? Os petos están fastidiados porque tanto na xoventú como eh, todos sabemos o que pois pues, estar así un pouco eh, un cucinto apretado cando éramos estudantes e tal, pois pues, De todas son forxetas Onde, pois, polo que é, Apropiamente a Rúa dos Viños E tal, mm. sigue mm, con moita vitalidade Incluso, quizás, máis que antes aí uh -huh. Lo que é a, a Rúa da Cruz Que xa vamos nosa, todo a Rúa Nova Parte da Rúa Nova e mm, bueno, é un, O que Unha Rúa Estreita Que é desde a Catedral Até hasta, hasta, hasta a Plaza do Campo Todo eso estaba a tope Estaba a tope todos os días, además, con lo que me comentaron uh -huh. E, bueno, aí, é o punto de, digamos, de, de, de, xóvenes e non tan xóvenes, bueno, porque mmm, a ver, o típico de irse de viños e tal, e bueno, tomas unhos viños e, e, e cas tapas que che dan, pois xa va escenao sí. xa casacena feita, porque a verdade é que non sei fa, fai maravillas son caixe de bolillos os, os, os, os bares caen porque, bueno, che dan unha tapa claro. razonable, el logo inda che dan outra de cociña, o xa sea, un anque tomes un café ou que tomes o sea, un que... son, son grandes, son grandes. a verdade es é que uh, vitalidade parece que está tendo non? se pode decir que para comer Lugo, porque en ningún sitio se ve se ve eso, non, de que den un par de etapas e eh, por viño que tomes ou algo claro, así. Claro que. é é eh, verdadeiramente pues eso que mantén a vitalidade, non na, na, na calle da cruce, na rúa da cruce na na Praza do Campo, na Praza do do campo, sí, uh, sí pero, xa... bueno, sí, é tamén unha rúa estreita que ven, cada claro, uno me lembro eh, que ven da catedral a, a... a praza do campo está. E... e bueno, pois pues, mm... o ar de lucos tamén creo que está en marcha xa... Xa está falando do ar de lucos e tal e... bueno, xa é, un... é tradicional é... é tamén outro evento Eh, non sei, Muy... hai así máis cousas, pois a verdade non vin, non vin non vin moitas novidades. Hoube así unha exposición ali na Praza Maior de uh -huh. produtos tamén da, de produtos así da esta semana pasada que estuveon por alí, supoño que xa lanzarán porque Muy... sempre en Lugo hai moito, incluso polo San Froilán, pois esponse moito de artesanía, de produtos típicos e tal, pero isto bueno, Eh, é mm. eh, un, eh, un xeito de, eh bueno, pois pues, eh, mm, a ver, Lugo é unha cidade que mm, Non é porque eu sexa de del Lugo, non, o xa que porque mm, pasei má mm. da vida al miña sí. adolescencia, non? Eh, to, eh bueno, e é, sí, é, é cando viña de vacacións, pois pues, sempre vou e poño co que van que son de Ourense mesmo da Coruña ou pues, sí, sí, que sí. non. Mm, e aunque esta eh, se basa basa pero bueno, sempre tese unha referencia de da nenés, da adolescencia de, de xente que, que coñece e bueno, eso pero non se esquece non, e, son non Franza, se perde non? e paga pena ademais, non? como si, doi jo onte mismo, pois pues, atopei no, bueno, último día que estuve atopei un compañero, doi jo Garay non nos conocíamos un no quedámonos mirando <risas> digo, joder, pero si sí fomos compañeros de camareta <risas> e tal e, claro, bien. somos xa dous vellinhos sí, ah, sí. bueno, pero non sentemos por, por certo entón pasándome pues, mirando un producto digo joder que é que... muito sí, sí, sí, sí. decir que estábamos o sea entón ti tamén era. Que bueno, che quería después, comentar Kike que, que, a... que, sí. quería che que comentar que entonces agora vaises outra vez para, para, para ver ou vais a vas a Ribeira Sacra No no, agora estou por nada, llego viñen por dous ou tres días por nada, eh, bueno, ahora, non sei, estamos por aquí, estamos ben e eh... Muy ben. Muy bien, muy bien. Eh, vamos, bueno, xa sabes Saca, que estuve un outro día na Ribeira Saca é ¿eh? pues, eh, eh, a, mi, eh, a miña casa tamén o sea, claro, claro. Eh... non, no digo xo porque oh, oh, non sei, sé, convidamos a que venha precisamente ao Corpus de Cornellá que este ano vai a facerse unha gran cestafa e ademais está convidada nada menos que a orquesta Panorama para poder participar si, sí, sei no, sei no, sei, sei... No porque bueno, vou me informando do que sí. vai Sei, non, non sei, eu se podo chegarme hasta hasta aí, pois, Extrañamos, te sabes? Si, non, eu tenemos vos a todos vos, eh, a xente Así, Bueno, si moitos... sí, si non tens moita ocupación agora, pois si te si, parece oportuno eres capaz de convencer a Matuca, pois eh, estaremos encantados de, de sí, sí, estar no, contigo. No intentar ir de, de unha, xa leva tempo, facer unha escapada aí a Barcelona, a Cornellà, vale. todo. Eh quero quero ir, pero además mm, non algo que que, que pide o corpo, non sei amigos que te, muy, to, vale. que teño por aí, non facer unha comida con todos vos eh, xantar, digamos. Sí, o... sí, sí. Mm. sí e bueno. intercambiar opinións e cousas claro, claro. e ideas que temos moitísimas nelas. Por claro, certo, claro. sigue sigue co co a, in, sei, a investigación sobre o traballo de, de esa mm, melodía ou esa sintonía que temos que acordar, sí. que temos que poner aquí, eh? Si, si, tiño que falar con Efraín e tal, xa recuperein a melodía e tal E, bueno, e, e despois sí. outra cousa que te encarguei que, que, que deberías tener en mente e que deberías dedicar un, un poquinho máis de tempo e, aquela obra de teatro que, que queremos poñer en marcha que aquel o do Xangai relacionado co Xangai o algo sí, algo que teña sí, sí. que ver co, co Xangai para intentar Si, sí. que sí, máis era que facelo así un pouco pouco en plan de humor, porque Por eso, tiña certo humor a cousa. Con comedia, eh? claro, claro. Tiña certo drama, pero, pero ao mismo tempo... Un pues, ramalazo, había, comedia, un ramalazo a de era, A xente tomaba so con máis humor. Era, había máis humildade unha xangai pues, un par de veces, ¿no? que, que llevaba trinta épocas. Eh, Eh, de tantas horas, 2, 34 horas. Sí, sí, sí, sí. Eh, eu lembro que chegábamos já pasado dos dos Bru, <ríe> Montserrat e tal e bueno, estamos chegando, digo, sí, sí, estábamos chegando e era a melloras 12 e hasta as 5 sen chegar <ríe> <o xa>, eh, <ríe> entón, a Barcelona, o sea. Eh. Y a gente tomaba con calma. E, ao tomar as cousas con calma, pois pois salen pois, moitas anécdotas. Palas hai anécdotas, claro, eh, no. bueno, muitísimas as anécdotas, non? Claro, claro. eh, pois pues eso, é sí, o eh, que te pido, a ver eh, se si... eh, algunhas son simpáticas, non? Pois pues eso. Eh, simpáticas pues... porque os trens viñan a tope, ateigados, eh, eh viñan os revisores, a xente, vale. eh, algunos entraban sin sin billete porque nos <risas> mandaron vale, pues a la central maletas, varias cousas, había cousas muito cantes, muito checantes. Vale, pois a ver, si iso si es a ver se espazo suficiente y en un momento determinado eres capaz de, de facer algunha cousa e eh, bueno, pues a ver se sí, si nos poñemos pues de acordo, sí, somos capaces a si de. A un pouco, teño a idea plasmada e tal, pero teño que retomalo e eh, dicir vale. si, si vou pouco a pouco retomando. Bueno, pues non te non te incomodamos máis, Quique, eh, vamos a pues continuar. Ah, Armando tamén, por favor, e a ti e eh, a todos os ointes. Moitas gracias eh, Deica, deica, próxima. Desde a próxima a intervención, moi ben, moi ben. Moitísimo. Un aperta. aperta grande, Quique, hasta logo. Gracias, vamos a despedir a Quique de seguida vamos a conectar novamente con Galicia porque teremos pois pues, a posibilidad de de, de, de, de chamar e falar co, con o xo correspondente na, na Costa da Morte. Me parece que Óscar este ten xa unha crónica moi ben preparada. Comeza a segunda hora. Imos alá. Cornelar. 40 anos ao teu costado.